Мене більше не тривожили непоховані кості незнайомих людей. Я вчинив, як чоловік, людина. Поховавши тлінні останки купця з добромеля, мертвий до мертвого, живе горниця до живого. Та у моїй немудрій отрочій душі застрягла тернова колючка. Я знав, що вночі тут буде все по-іншому. Духи мертвих повиходять із темних сховків. скрипітимуть двері, жалібно квилитимуть сови, тіні сковзатимуть по стінах замкненої церкви, не знаходячи дверей. Але мене тут уже не буде. Я мусив щось сказати на прощання тим голодним, наляканим духам людей, котрі в останню мить відвернулись від Бога лицем до стіни. Я сказав, дивлячись на занедбаний цвинтер з похиленими христами. Не знаю, чи це ви вбили мою матір, чи це зробили в сусідньому селі. Ви вбили і мене. Напевне, ви чулися невинними жертвами Мари, проте кожна смерть приходить через гріх. Хто не грішить, той не вмирає. Хто не карає, той не боїться розплати. Ви самі себе вбили, розкопуючи могили ваших кремних і сусідів, надихавшись трупного смороду, Швидше за все, так і було. Однак мені судилося пережити всіх вас. Я не відзначався красномовством і вирішив, що цього досить. Не сподівався відповіді, бо у день духи мерців безпорадні. І вже підвивився, що бити, як раптом побачив, як на цвинтарі починає ворушитися земля поросла бур'яном, як хилитаються христи. і чув з того бурмотіння вони прагнули не покаятись, ні, а затягнути мене в свої нори, висати мою кров. То були носферату, живі мерці, чиє тіло обгнило на кістках і смердить трупом. Їх було дуже багато. Невідомо, чи вдалося б мені вистояти перед ними уночі, але й тепер було небезпечно. Бо довкола церкви, де з давніх давен ховали людей. Теж почала ворушитися земля. Я притиснувся до дверей, забитих дошками, відчуваючи, що церква починає хитатись, ось-ось затріщить і впаде, і що тікати пізно. Добре, що кінь мій пасся на полі, а то би злі духи його розірвали на шматки. Я, мав, із собою мисливський ріг, що його дав мені передбачливий купець із перемишля, і вже готовий був. Протрубіти сигнал тривоги, та у груди мені втислася сопілка, яку я сушив уже три дні на тілі, вдень і вночі. Я вихопив, приклав до помертвілих уст і прикликав нею всі чотири смерті – жаль, тугу, страх і заздрість, не думаючи про те, що тепер вони могли і мене вбити бо я трохи скуштував уже плодів деревопізнання. Пісня на сей раз вибрала себе сама. Полум'я сонця бухало мені в очі, підзаливав лице, я бачив мою матір, яка горіла живцем, я бачив свого батька, чиє обезглавлене тіло горіло на кострищі. Я сам горів у вогні, але він був у мене усередині, і від нього не зайнялося навіть сухе дерево церкви. Земля втишилася. Тепер усі вони були нарешті мертві, і, сподіваюся, навіки. А чи буде над ними колись вершитися суд Божий, мені було байдуже. Я розламав сопілку, кинув її у бур'ян, у якому лежав колись безпомічним малим дитям, і вовчиця лизала мені сплакане лице. Добромий. 1949 рік. Добромель задрімав під монотонним дощем, який вважав таким же реальним, як і комендантські години, що їх запроваджували різні влади ось уже 10 років. Дощі не дивина у цих краях, і вони не шкодять білій землі у горах і навіть темній у долині. Можна вважати їх навіть гарною нагодою перепочити, тільки б вирва не вийшла з берегів і не позносила містки не позабирали худобу із стаєм, не поїдкушували городи. Три дні дощу, то вже лихо. А наразі закінчувався лише перший. І, як обіцяв слуга з Добромеля, для котрого цей дочь був ілюзією, завтра на ранок випогодиться. Усе залежало від здоров'я одного чоловіка, на якого вже кілька літ полював капітан НКВС. Конкретно не на нього, але він чув, що поміж бандерівців є чоловік, жінка і зовсім мала дитина. Спіймати бандерівське щеня було би для капітана великою удачею. І щоб трохи підняти собі похмурий настрій, він, збираючись до свого тимчасового помешкання, уявляв, що міг би зробити з дитиною на очах у матері. Але навряд чи зробить, бо може позбутися погонів. Часи змінилися. Йому хотілося би бути повновладним хазяїном цього жидівського містечка, де, щоправда, не залишилося ані одного житка.